Leon, eta ongietorriak beste behin ere mundu hotxak, e, saiorak, kooperazioa eta internazionalismoa txeta txapa zintzilik eta eguzki irratietan. Eta zuekin guztiekin egongo gera urrengo orduan astero bezala, eta hainbat gai ekartzen dizkizo egu alde batetik, Nepalera, jungo gera, radio kulturaren erreportai baten eskutik kondoren, Azkabenako atala izango dugu, bi astetik behin bezala, eta fakunek hainbat berri ekarriko dizkigu, eta azkenik Greziara gera bertan gure korrespontxala daukagu Juan Etxenike, eta azte honetan bertan hauteskundeak ospatzen dira Grezian eta horren inguruan mintzatuko zaigu. Oie, guztiak izango dira beraz gaurko mundu hotxak onen e, gaiak, baina beti bezala hori baino lehen, ba, azteko berrien errepasoa egingo dugu ongietorriak mundu hotxakera. himenduaren irratsaioa. Hauzu mediak ekoiztutako emankizuna. Esan bezala nazioarteko berrien errepasoarekin Asten gera eta ekialde urbila eta ertainetik hasiko gera bertan hainbat berri baititu Amar hildako eta emesortzi zauritu Iraken egondako atentatu batean Pakistango kelta hirian gutxienez bilagunil eta hamaboz aurtu dira segurtasun indarren aurkako eraso batean eta kairon gutxienez bost lagunil eta berrogeita bost aurtu dira defentsa ministerioaren ondoan akanbatuta zeuden manifestarien eta gizon armatuen artean izan diren isttiuetan eta Siriara goaz esana berri agentziak salatu du talde terrorista armatuek zazpi lagun hil dituztela, Ainbat hiritan izandako erasoetan, azkenik Ekialde Urbilla eta Ertaineko errepaso honetan, Afganistango gobernuaren aldeko 10k hildira mina mina bat lehartuta eta Amerikako Estatu Batuetako soldaduak 2014 urtetik aurrera ere Afganistanen izango dira, akordio estrategikoari esker barak Obama EBetako presidenteak iragarri gabeko bisitain zuen Afganistanera eta NATOren misioaren amaieraren ondoren ere bere soldaduen presentzia bermatuko duen akordua sinatu du Amil Karzai presidentearekin. Eta Amerikara goa, ze Brasilgo polizia batek hiru pertsona hilditu harak kajuko erietxe batean. Bestetik, fark armatu irautzaie Kolombiarrak, baiestatu dute Romeo langluak azetaria baitu dutela, eta Kolombian bertan martxa abertzaleak bere militanten aurkako erasoak salatu ditu Amerikako errepaso hau amaitzeko Evo Moralesek errez elektrika espanolaren filiala nazionalizatu du baliabide naturalak berreskuratzeko. <risa> Aipat berri ere Europan, Katalunian azken 3 astetan 1500 lagunek ukoin indiote autobidetako bidesaria ordaintzeari, solidaridad in, e, internacional derdiak bultzatu du kanpaina erk babestu egin du errepideok amortizatua daudelakoan eta hauteskundeak izango dira Frantzian eta baitare ere Grezian asteburu honetan. Eta errepaso honekin amaitzen dugu Afrika hamaika lagun hil dituzte Nigerian poliziaren auto batzuen aurkako atentastu suizidan <totipos> Eta nin beste emaitzen dugu beraz nazioarteko berrien errepaso hau eta gure lehendabiziko erreportajari ekingo diogu esan bezala radiokulturaren eskutik Jon Paulo Basurko Nepalera hiru bidai egin ondoreen liburu bat idatzi zuen Nepal L'autre sentier de l'Himalaya Radio Kulturaren honetan Nepal herrian bizi den egoera politiko berezia asaltzen digu Radiokultura.com cultura.com n'est pas le bétis en il orain orainarte or, or seguen eh, erregea Historio belz batean eraila izan zen Bertsa oficialek eraiten duten bere Shemeak ilzuela eta bere ama, fe, Shemeak ere ama ilzuen bere Aizfen bere arreba, bere Beste ustut uh, anaya Familio shu, parteo xobat eta orduan errege zaharen um, anaya kartu zuen podera bimilatabillan or Eta errege hori gianen Gaurko erri geha e, ba Beti izan da alde Bortitzaren eta alde gogojaren e, Partaide bat Eta hor da negan nahi du ba Podria hartu zuelarik Nepaleko Pentsatzen zuen ba, monarkia hori Piskat alatuko zela eta egia da Horain ba, arte Uh, Nepalen gertatu, de, uh, gertatu denarekin, haka ba, soia uh, zutela. Se, serengero errege berri hori, gianendra errege hori, joan ba, den hor hor oh, txailan, estatu kolpe bat egindu Nepalen, eta hor doan hor uh, legebiltzera botadu, gobernamentua ere botazuen, al, oposiziozko alderdi hain nitzeko buruzegiak atxilotu, prentsa sentsuratuak, iratek sentsuratuak, hor uh, doan den hor txailan or, Pasatu denarekin Nepalen, kriston uh, arazo bat izan da eta munduaren mailan ere zerren, horre estatu batuak, China, India, uh, Europar Komunitatea or, denak atzetik ziren eta erregearen piskat diokamolea kritikatuz, nahiz eta geropraktikan gauzak uti egin, behintzak ba, kritikatu zuten eta horartuz erregeberri horrekin ba, gauzak uh, piskat zartzen uh, zirela zen. badugu hori lodi piskat, uh, ne, nepalkan, mandu, ipiak, uh, bakea eta guzti beri historiak eski bortitzada ala ere eta ieda bot sinaren uh, ondoan izanik eta indiaren ondoan ere izanik ba, beri historiak eski markatu izan dela hor eta orduan uh, PCNM hori Parti Komunista Nepali uh, maoist edo Nepaleko alderdi komunista maoista Ba Leragoi tamasean asizuen bohoka hori, bainan, gaiten eh, alda, eh, Nepaliko komunizmoaren historioan ez zela lembiziko le hori lagdzen erozu. Egia da dela lembiziko le iraultza bat oh, denburearekin, kristol indera hartu duela hori. Leragoi tamasean asizuten jasarpen oh, bat berrogei uh, BUNDUZ OZATULIKO PROGRAMA BAT GOBERNAMENTUARI IBIDALI e, e, e, e, HONDOREN, BORROKAURI ba, ASIZUTEN ETA LAROITAMASI ETA PAENTAZEN DA XIERAN OR, BOS MILA EKINZA TIPI ZAN ZIREN eh? EKINZA BORTITZ GUTTI, BOS ba, MILA EKINZA TIPI EGINZITUZTEEN AFITXAKO LATU, TRAKTAK BANATU ETA GERO ERE PEPSIKO LAKO ENTREPRASHA BATEN KONTRABOMBA BAT EZARRI Uh, lur genxo bat ten paperak eta dirua lapurtu, fai horrelako ekin zatipiak zituzten eta pentsatzen da aseran milako bat zirela ez gehiago. Eta, gero, bom, goberdamenduak errepresioa bota e, eman zuen, baina, amara urtez, hor, gutxi gura bera, gaur egun, erraiten da, ba, gerria horrek, ba, erriko, eguneko larogaia kontrolatzen duela, eta gaur egun, amara amar, mila, amabos milako gerri horrak direla an-Nepalen borrokatzen. Gaur egun, egia da gure, xuri gizarte etal, eta, maunistak izatea, behar, behar, behar anakronismoa idu lidu ba anne n'est ba ikushita arazoak ba ezakitz ulertzen ala ulert ulert da itkas orale laquedo zabetetagene eranen ukere mausta No egan diskurtso, oso pragmatikoa, fain, oso marxista hitzandiek enta guzti, ban gero beti pragmatikoak izan dira beraien eh, politikan, beraiek era manuten borrokan. Zerena, asiran Nepaleko Nepal, eh, Nepal erregaren... Eh, kontrasiren, ez zuten egia hori bota, gero egusi zuten agendia, zela ain-best, egia bota-tzeko preasht, ez zuten egia hori nartu zuten, bak bat osatu, Fem, askibeti pragmatikoa izan dira. lehen uh, diakinda ba, oposiziozko tal degustiek eta moistek akordio bat inutela piskat or, uh, pentsatzen lehen de, dena da piskat e republika multipartita bat en, uh, bati lotzeko orduan or, or pentsatzen dut hortan bai uh, ikusten dela Ba, maoistek, ba, akitela, ere, beraien mugak zein diren, ez? E, berba, podere hartu ormen bidez, hori posible, posible zuten, hori dute beti ere, hori ere pentsa daiteke hori taktika bat dela, baina ene ustez, hor uh, errikonizitzen dituzte beste alderdiak, horain arte errikonizitzen zituzte, man, ya, ongi jakimala, besta alderdiak opusiziozko talde ofizialek, ez, ez zituztela maoistak onartzen. Eta hor, um, um, orduan Hor, ene ustez akordio horrek ofrogatzen du ba, bi aldietatik, bi alderdietatik, hor pragmatismoa so, ba, nagusitzen dela gaur egun. palen dira, kongresuko alderdia, hori da pixkat, uh, ba indiaren hor bideetik hor sortu izan zen alderdi zahar bat, uh, Eta beste da uml da hori da alderdi komunista ba oficiala. Selen or, Yakim Marda, ele, Nepalen-bi komunista kommunista direla. Ebat gerriak e-ramaitan da hori maoisten, maoisten alderdi komunista Eta ia poderean izan den UML hori, eh, PCN-UML, da l'Union Marxist-Leniniste, hori da berre giasko izena. Eta hori da ne paliko alderdi kommunista uh, Eta hor, pou horetan ere, Yakim Marda, alderdi kommunista oficiala hori. Ba, Gomeran menduan izan zela eta kriston politikara eman izan izuela mausten kontra Hor maustek ere irailzituzten erantzunez alderdi horreko kideak Hor duan erran edut, hor kriston uh, aldakuntza alak, dela zene palen, ongi gulertu behar da uh, Akordio horrek, kriston ba, aldakuntzak ekarriko dituelaen eustez gero ari buruz erregak, gainera, manifestaliak debekatu ditu. Baina protestak badira, ba, egia da, eh? hilabetero manifestaliak egiten dira, Arma, armada bidali bidalizuten manifestali baten kontra, helikopteroak ere erabiltzen dituzte, eta egia da, hor e, Nepaleko egoera otxelaren gerostik, justu iraultuza baten ondoan, zegoan ze, eta hor mm, egia da, ba, eta gainera, maustek beraien, ber mm, irugarren olaugarren ofentsibo militar bortiz bat ere bultzatu zuten unda untan. eta orduan horren augean zepatatu zen ba, erregeak jokamolle represiboak gehiota gehiota, gehiota erabiltzen zituen estatu batuak eta Europako Komunitatea eta denak kenduziren bere atzetik, laguntza guztia moztu zuten eta egiad hor, iraile, irailean ba, opisiziozko talde horiak eta maustek ba, maustek zueten bat eginen zutela eragarki zuten, et, eta hor egia da, bo piskat, e, e, zagit, e, sinesten altzen behar bat azarbaiz sortuko zenik, horrelako ba, akordio bat iru irabetetagero hor lortzea, e, ene ustez, bai, erregiak gintzuen estatu kolpe hori, e, ba, kriston eragintzak haukandu gain e, Nepaleko gizartean, eta gaur egun, bai, terabidea, ene ustez, eginen da erregiak gabe, eta hori, egia da, kriston, kriston, Lakuntza dela zen Nepal munduko monarkia hinduista bakarra da eta genera errege hori ikusia da Biznu da, Biznu da hinduismoaren genko handibat handi eta Biznu erreinkarnesoare bezala ikusia da errege hori Nepal hori gabe bizitza eta republika bat bilakatzen manin bada oso interesgarria izan da ba, eta genera interesgarria izan da, ere ikustea maustek egiten duten Ga, eh, Gaur egune egitennen demokrazia formal batean zen Radiokultura.com <truh> Antstamedia.info Antxeta irratia belaunaldi ororentzako komunikabideak. <truh> Beno bortxe izan dituguan John Paulo Basurkoren itzak radiokulturaren erreportai horretan eta esan beharra dago erreportai zarra dela eta ezkerostik gauza asko gertatu direla Nepalen. E, oraintxe bertan e, saioaren edo erreportaiaren azken partean e, peiok esaten zuen e, zer gertatuko zen ba, Errepublika bilakatzen bazen Nepal eta ala izan zen e, 2000 zazpian e, abenduaren hogeita laua nain zuzen Ba, akordio nazionala iritsi zen, monarkia alde batera utzi zen, eta urrengo urtean, bimila sortzian, errepublika deklaratuin zen e, Nepalen. Beraz, hortsi e, izan dugu elkarrizketa hori, eta horrein musika biskabatekin jarraitzen dugu mundu hotxak honetan, alifarka tureren musikarekin jarraitzen dugu aintzu zen, eta jarraian askabenako kidearekin, e, fakunekin, itzeiteko aukera izango dugu bar na kaha kee di haan samoyar hau sang kore mala ta dong se si yo dodatam ma di paham ra ka Zaten genuen moduan, naskapenako tartea dugu jarraian mundu otxakonetan, eta horretarako jada telefonaren bestaldean, fakun daukau, arratsaldean, fakun. Arratxaldean, Mikel, eta arratsaldean guzti Eta horkoan, babeti bezala bat kontu ekartzen dizkiguzu, eta gainera maiatzak bat izan dela, ba, azteko nazio nolako maiatzak bat izan dugun, edo inguruko errepaso bat egin behar diguzu, ezta? Bai, eh, askotan esaten dugu, ba, langileen egu, eguna gegunero ezpatu beharko dugula edo gogoratu beharko dugula. Eh, baina baina ainda ta signifikanatu batean eh aipatzeko adira munduan zehar eh, izan diren mobilizapena, keztak leku esan txotan, eh adibidez, eh, bueno, hemendik askita Europa tika, ba, Moskun Eh, bai manifestazioa Israel doiak izan direla eh, unda, robitan mila persoan baino gehiago langile baino gehiago movilzatu direla eh, baina esan guretxona ziur si eh, labanan izan diren ekitaldiak, eh, e labanan ez bakarri baizik eta kubako plaza gustietan herri gustietako plaza eh, bildu izan direla milak eta milaka langileak ikazleak gazteak eta profesionalak ze hori patzeko da ze labanan izan den eh, Bueno, manifestazio da aldoian, eh, berrogeita marmilla eh, profesional, parte hartu dut, euda, langille especializatuak eta hori ez da normal, edo berrogeita marmilla mm, gazte kolumna bat, zutade bat ikusteak alean, eh, benetan harrigarria eh, eta horreke adirazten dugu, eze, konciencia, eza, eh, clase conciencia, languille conciencia eta eta herri oso bat berreisten duela so socialismorenaaldekoa apustua estacubako arriba bezala eh, argazkia que bueno, non nai daude raúl Castro izan delala protagonista nagusia baita baita hugo Chávez frías bertan justu laana dagola radioterapia eh, eh, jazotzen eh bueno, baddakigu zer esaten duene eh, duten tenekualio eh quedo guzanera que oso larri rivagola baina baina itxaro pentsu dago Chavez eta itxaro metudaldi egon berdugu teno que está vere oso es una heroera de la ta goratu berdugu Venezuela e, e, tezkundak izango direla horten eta especulazioak garrantzi handia paperan dia jokatzen du bat zer eh eskumakoi beldurra zabaldu nahi dute en Venezuela en Chavez sustained y no en que hubo Confederate, que se han projeto de file de Facebook y este país de un país que está mal 승yendo un flujón into lane, como el Estado del PKI de los Chile. Eso es referencia en la historia de todo el Catóctomo.��습니다. Entonces el gobierno callejeroatal delワ조 de Latinoamérica estbyegame en Colombia, que f i общем de voting Eh, esquertiarrak se badira herri batzuk non ez es dutela eta eh, deialdi egin eta movisa too aliez kasua central de señala de trabajadores oficiala va ba, esu redu eh, deialdirik egin bai eh, cta auda, central de trabajadores argentinos eh, banatuta dagoen central sindical andibat banatuta dagoen dio dago la dio E, ba, bi e, mm, idazkarin nagusia ateraziren e, az, azken autoskundetan, azkunde sindikaletan e, fraude dela eta zalaketak egon direla eta, eta bi, bi, bi kandi autagainagusiek e, ez dute bestea onartzen eta ba, bi zentral daude bata Cristina Fernando de Kirchner gobernutik gertu eta bestea oposizioan baina bai biak eh milaka pertsona mobilizatu dituzte Buenos Aireseko kaletan bi e, ekitaldi nagarrietan eta e, eta gero bueno aipatzeko da batez ere Eskolarritik kanpo itxeitan badugu ba Barcelona ni sanden e, mobilizatzenandia eh paiso catalanetan e, ikusten Ah, ría ría calean de abuela eh bebáis a mozo de cuaádre mozo de escuadre que izan duté jarrera lochagarría provoca chailla gente artean eh violencia bulchasen eh eh bueno y, y, y va badira sarean vídeodio a que se jocar a eh cataluña co policía bueno buka, va, va aquígusce jarrera daucán en nemmengoe eta eta bueno, zigurazki ja jorratu duzu eh, baina adibazgarria da ba lat sindikatuak eh, mobilizatu dituen eh, eh, eskualdeko manifestaziotan eh, mila lagun mobilizatu direla eta eta hori bai eh, esanguratsua herri bezala eh, erantzuna ematea ezta baina maiatzak bat bate, bate honek utzi digun elbiste, Al, zen mobilizapenak badakigu izango direla, baku baskotan handiagoak beste batzuak baino baina zalantzarari gabe albistea la paz la pazetik etorri da boliviako hiriburutik evo Morales, boliviako presidentea e, ba. Eh, energia de energía garraietzeko enpresa au da Españako esku pribatuetan zegoen enpresa ba nazioalizatze pausoa egin duela egun ezanguretsu batean eta eta eta bueno izan genun susmo au da Argentinako kasua dela bakarra izango eh asko dira, asko dira Latinoamerikako herrien balio bide mineralak ez, e, Europa edo Estatu Espainioleko edo Estatu Batutako esku privatutan daudenak eta, eta bueno, ba, Bolibiako gobernuak e, pauzu, pauzu garrantzitsua eman du eta, eta ikusten dugu, ezta Espainiako erreinoak maldan bera dagoela ez aukala ez da naziarteko babesa, e, eta, eta horrek txunamitxiki bat e, sortu ezake, bat ezare, indartu, e, dezake, batez ere indartu dezakete hainbat go, gobernuak, bat ez ere ba, orain dela momentua, inde, bigarren independentsia ekonomiko bate, lortzeko, hau da, ba, Herriaren esku eta eta etorkizunaren esku, ba, ustea, herri bakoitzeko baliobide minera, mineral eta naturalak, ezta? Argentina repsolen repzolenka zuen zen bezala edo, edo, edo atz ezagutu dugun e, aldiztea Bolibiatik. Beraz hori da aipagarria, bai, manifestazioak eta, eta, bueno, etorriko direla, e, borroka, borroka egunak, bagaude, ja, ba, ba, ba, bagaude, Eta, eta, bueno, ikusten dugu menetatu zuzta niolean, eta euskal herrian aplikatuko dituzten neurriak e, bazateak direla, eta etorriko direnak, ez da, orduan, uh -huh. e, langileriak prez egon berdu erantzuteko. Eta borroka, egun batzuen inguruan, itzein berri guzu urrengo puntuan, ze eta antolatzen dituen hainbat e, ekimen eta zarituko zera ere bai gaurkoan, ez? Ba, ei maiatzak 12 e, e, data esanguretsa dugu e, larun batean maiatzaren 12an e, alegin e, Gipuzkoako herri e, txiketa politorretan e, ospatuko dugula euskal herria Palestina eguna jakina e, da euskal herriko hainbat udalek han e, e, daude edo palestinako herrie, herriekin eta instituzio, instituzio txiki hoietan e, IAS, eskola herria palestina zareak, osatzen dugun, ditugun e, eragileek, ba, erabaki dugu urtean bein, hoietako herri batean e, e, elkartasun egun ospatzeko palestina herriarekin, eta hori izango da, inzuzen ere, maiatza kamabi, E, egingo duguna, e kontzertuak Herri Bazkaria, e Umentzako txokoa izango da eta ordone soilik falta zaigu ba, jendea berrataratzea, e, e guraldia lagun izatea eta eta elkartuzunezko egun dederra eta eta simbolikoa baino askoz ezgiago horreke E, e, zabaltzen du boikotaren beharra erreali Israel, e, boikote egiteko beharra, zabaltzen du e, elkartasuna zuzena, e, bai institua instituzioak bai herriak e, bezala, eta eta hori irudikatu nahi dugu alegian alegin e, izango den e, ekitaldia mailatzakamabian. Eta okarrez banago beste kronika bat ere bai bazenuen, jada e, egondako ekimen batekoa, ezta? Bai, eh, joan den igandean, eh, Gernikan, azkapena eta ahastuak 1926-1990-1990 zazpi, el karteok eh, antolatu dugune fascismoren kontrakoeguna, eguna. Fascismoren kontra, baita erazu imperialista enkontrako eguna. Eh, oso giro ederrean, eh, bertarotu zen jendea Gernikara, badakigu astean zehar mordulto de direna oroimena oroimena ekartzeko eta eta eta goratzeko eta eta indartzeko izan zen astea ba 73 e, garren e, bombardekateren urturena edo goratzeko eta igandean e, ba brigada internacionalista con eta militantei e, Omenaldi beroa eta Yumeya baina oso, oso emozionantea eh, jaso dituzte. Eh, gernikara, gernikara etorri berzen Fritz, fritz Tepitz, eh, alemeni erra, eh, zaian zauritu zut, zutena, eh, garra garaian, baina tamalez eh, dola, dola eh, jabete batzuk, lau jabete do zendu zen, eta gernikan egon zen eh, bere zemea. Oso une unkigarriak bizi izan ditugu, Eh, ekitaldi, ekitaldi politikoa, manifestazioa eruregun lagunek eh, eh, osatu genuena bernikako kaletatik eh, eta gero herri, herri baskaria eta konzertua rojo kantzionero ko lagunekin eh, ospatu dugun orduan oso oso gun eh, polita beharrezkoa da, eta bai memori historikoa, memori historikoa eta internacionalismo ba, ba um, Momentzeko eta gorattzeko ba, ez dugula nahi Gernika gehiagorik eta Gernika etamalizazko izan direla e, batzuk e, ematen du urrun daudela guregandik, baina baina makinaria militarra bertan dagoela eta eta eta herriak dira gero pairatzen dituzte bosteun kiloko bombak Gernikan botatzu zituzten bezalakoak eh eta aipatu aipatu dezakegu eztabak da eh Trípoli Siri izan daiteke urrengoa edo edo auskalos, imperialismo edo Teheran izan daiteke baina imperialismoa que e, dit, e, guerra gozea ba, gelditu bar dugula eta eta bai gogoratzeko kontra Beti Gongo dela e, jendea erritarrak prest, e, borrokatzeko. Eta hori gernikan egin dugun, hau da, e, banatu genituen e, bertara urbildu diren guztien artean, e, gerra garaian, milizenoek e, gudara frentera joan baino lehen sinatzen duten e, horria. Eta simbolikoki ba, e, den denon artean zinatu dugu faxismoaren kontrako kompromiso argia tinkoa eta Naiz eta sinboliiku zan ba baina, baina kontuan izan behar dugu Grezian ikusten dugun bezala, e, hemen beit bertanbaza goiti den adierazpenak entsune e, eta gero fasismoa indartzen ari dela eta ezin dugula ezin dugula onartu ezin ditugula onartu e, olako espresioak e, gure herrietan gure kaleetan eta eta beti prest egon berdu guztaz, agin baren kontra borrokatzeko. Eta okarrez banago, Gernika gogorek harri da Euskal Herrian, baina baita munduko beste puntu batzuetan ere bai EHL-en bitartez, ez? Bai, hori, eh, ondo zantuzun bezala, gaztuz itzaidan komentatzea, de justu egun noietan, ba, e, bai Oztiralean eta ostegunean, bai Dublinen eta bai Buenos Airesen e, biekitalien bidez, ba, ba gogoan izan, izan dituzte Gernikan kendutako ehaildi ehaildiako herritarrak baita baita kontra borroka e, Dublinen 40 e, lagunek parte hartutute itzaldi batean eta Argentinan Euskal Herriaren lagunak antolotutako e, itzaldia poesia resitaldia errez, errez, e, afaria eta kontzertuaren bidez e, ogoan izan dute Gernika. Hori da garrantzitsuena, zein internacionalista bezala, naiz eta ama 2000 km diferentzia egon, ba sentitzea e e denok gertu estar besteen sufrimendua eta eta hori izan daizuten ere Dublinen eta Buenos Airesen eh sentitu duten, e Gernikan E, e, ere hilako e, milizenoak eta eta, eta eta umeak eta, eta andrak eta eta herria ba, ba bizirik dagoela beste borrokan, ez, eta hori da inzuzan erazpio marratu dutena. Eta fakun, aprobetsatzen denbora pixka bat dugu laura indikan eh, galdetuko izut beste gai horren inguruan, zeren nazioarteko preso edo preso politikoen eguna izan da eta askapen are bai hainbat ekimen burutu ditu inguruan, ez? Bai, eh, askapenan, bere huegunen bitartez eta herrietan errie, Zabaldu diren eh, postalen bitartez, aurten eh, mapuche prizopolitikoak eh, eh, gora go ekarri nahi ditugu, haien eh, gan elkartasuna Zabaldu, eta haiei idazteko, mezuak idazteko, postalak idazteko kampaina Zabaldu genuen, baita eh, hainbat herrietan eh, eh, azken ostiraleko deialdiarekin bat eh, egin genuen eta eta eta bueno presentzia izan, izan dute eh, peso politikoek munduko peso politikoek eh, adibidez, enkarteladan adibidez orretaren orretako enkartelada Donostiand bai eta eta inbat eta inbat lekuetan eh izan dira e, munduko preso politikoak eh aperidia kamasasti izan da baina baina oso interesgarria da batez ere eh islatzeko irudikatzeko euskararriko kaleetan e, e, ba, ez ba garela, ez garela Ez garela preso politikoen alde borrokatzen dugun bakarrak, eh, herri askotan sufrimendo izugarria da, Palestina gokazua dugu gozegreba eh, ba, gogorra, eh, egin dutela zeregun preso politiko, Kolombiako eh, kazua zazpimila gozteun preso politiko baino gehiago. Daudela oso egora, eh, gogorretan, Kolombiako eh, kartzeletan, eta eta eta bueno honetan ezko eh, preso politikoen zenidek izan defenditzen eh istripuak hori, hori ez estutuaren violentzia da argi eta garbi eta, eta mendekoa eta, eta hori eh, bai bearrezkoa da beste herrien gan elkartazuna Sabalsea eta, eta zubiak ezta hemen gertatzen saigun informazio zalateko han izan eta, eta berdin eh denaren berri hemen hemen izan hemen zabaldu, eta eta elkartasuna adira beraz e, bai izan e, daiteke kitaldi isumea e, txikiak, baina baina oso oso garrantzitsuak e, bai, elkartasuna den garra piztuta mantentzeko eta Fagoa ba, horro kronika BTBtea bete izan dugu <laughs> bai potentai potentai America. Ahí dos en arte dikan... va eta Díaz Cebarru, preso Gómez y Barrera su ba mi SR eta horrengora arte. Bai, venga, ondi zan, eh, Aio. Inoren eroni taldearekin jarraitzen dugu mundu hotxak honetan The Revolution has been telebaizt abestiarekin. Esadarena inoren eroni lakasita gaztetxean irunen egongo dela ostiral honetan amarretatik aurrera, sako talde irundarrarekin batera. ni entzuten ari zarete beraz mundu otxak saioan, internazionalismoa eta kooperazioa antxeta, zintzilik, txapa eta eguzki irratietan eta jarraian greziaragoa ze urrengo asteburuan hautezkundeak izango baitira bertan eta juan etxenikerekin gure korrespontxaladekin hitz godu. Gero Herri hotzak. Herri mugimenduaren irratzaio. Ausu mediak ekoiztutako emauk izuna. Antxetamedia.info Antxeta Irratia, Belaunaldi Olorentzako komunikabideak. Beroa telefonaren bestaldean Joan Etxenik daukagu gure greziako korrespondantza, Arratsaldeon Joan, Arratsaldeon bai. Eta beno, gaurkoan e, ba, gai nagusi bat daukagu, greziako auteskundeak e, izango baitira asteburu honetan eta horren inguruan hitzein diguzu gaurkoan. Bai. Jakingo duzuenez, e, Greziako egoera ez dela baktere egon korra, hautezkundeak e, erri ontan, la urte tambeina ospatzen dira, hautezkunde nazionalak, hala bi urte besterik ez dira, pasa aurreko hautezkunden gatik, bi urte eta piko, ta sortzi jabeite. Hautezkunde e, aurrera tuak dira. Eta aurreik uspen guztien arabera, e, benetasko katako... E, Ekatonbe bat egongo da. Lehertuko da ba, urtetan egonden sistema guztia, alderdian sistema guztia. Eta ez da argi, zer galdituko den. E, egin dira ba, neurketa ezberdinak, baina neurketa horiek geldituak daude hautezkunde kampainan, debekatuta daude. E, orain dela, e, azte bat, ez dakigu nola aldatzen ari den iritzi publikoa, ala E, kontutan hartuta au, au, autoskunde hauetarako egin diren e, galde e, neurketa guztiak oso maitza ezberdinak eman dituzte. Horrek esan nahi du bi haste honetan, oraindikan asko dago jokuan, azken momentuan sorturiko alderdi batzuk edo plataforma batzuk ez dira kontutan hartuak izan e, neurketetan, eta behar bada sorpresa galantak izango ditugu datorren igandean. Iruztes, Garrantzitsuena da bi alderdien nagusitasuna hautsi egingo dela, baina sistema, eh, sistema elektoral honetan lehenengo alderdiari irabazten duenari, nahiz eta gutxigatik eh, irabazi, automatikoki berrogeita mar eh, eserleku ematen zaizkio, bonus deitzen zaio horri. Horri nola baita eh, bermatzeko, Ba, alderdiak daukan eh, nagusitasuna indar, indar guztia, ez? Eh? Beraz, hori ikusiko dugu ze gertatzen dan. Dirudienez, oposizioan dagoen EA Demokratia alderdia, eh gobernuak Arturiko akordioekin batzuetan alde, batzuetan aurka egon den alderdiak izango da eh, bozka gehien biltzen dituena. Andoni Samaraz da beraileen aurkagaia eta ba, nolabait e, Espainiar er Estatuan e, ba, nolabait e, alderdi populararen baliokidea izan daitezke, edo e, Fantziar er Estatuan UNP alderdia. E, baina hortik aurrera ze panorama egongo da horren ondoren, ez da argi. Pasok alderdia da orain e, gehien gozoz gobernuan dagona, ematen du galera de izango dula, Triston bosken isurila e, e, galera eta horren ondorez baliteke ere ez da bigarren postuan lortzea beraz aurreikuspen guztiena eta norketen guztien arabera jak, eh, klabea da jakitea ea pasoketania demokratiak capaz izango diren gehiengo oso bat eh, bermatzeko Europar batasunarekin adostutako akordio guztiak aurrera eraman alizateko elkarrekin koalizio moduan. Ez bada hori lortzen, ez dago bat ere argi gertatuko den. Horren ondoren, dauden beste hautagaitzak dira hautagaitza ezagunak edo tradizionalak, alderdi komunista, greziako alderdi komunista, dela oso alderdi komunista ortodoxoa esan bezakegu ideologikoki, Dago esker radikaleko koalizioa izan daiteke Estatu espainolean esker markatu eh, oh, ez esker aberzalea. eskerbatuaren baliokidea eurokomunismoa deitzen zaion hau da demokraziaren bidez komunismoa gauzatzeko alderdi bat, eta dago beste, badaude beste bi alderdi, postu hoietan egon daitezkena bat. Eskuinetetik ateratako eh, Greziar independienten koalizioa, da eskuineko, zentro eskuineko alderdi bat, baina eh, Europar Batasunarekiko akordioen aurkako alderdi bat. Eh, tagero, ba, daude ultra eskuina. Ultra eskuinaaren aldetikan E, orain dagoen alderdia alaos nolabai da alderdi populista bat e, lepen antzekoa eta bakokate fronte nazionalekoekin akordio bat hoiek parlamentoan zeuden eta orain e, parlamentuen zeukaten presentzia galdu ezaketen izan ere ba, e, a, aurreko gobernuan parte hartu zutelako eta jendeak e, nolabai zigortu egiten ditulako eta hoien kuineetatik ateratzen dira neonaziak eta neurketa guztien arabera parlamentuan sartzeko aukera izango dute, utxiez zortzi parlamentariekin, baina esan bera dago asteburu honetan hain zen, e, joan dira herri batzutara kretan adibidez, e, nun, naziek e, eragin zituzten Kriston, kriston sarrakiak eta bizilagun guztiak kalera atera ziren, blokeatzeko alderdi honen kideen presentzia edo bisita, eta nola baita esateko ez zirela batere ongietorriak. Eta zenbait herritan, ba, koordinatu ziren eta kalera ziren ba, blokeatzeko bisita horiek, Eta arrakastaz gertatu zen. Beraz, eta oso jarraitua izan da, erabidetan eta baita alderdi nagusiek Ultraskuinen kontra hitz egin dute, Beraz ez dakigu horren ondorioz jendeak ze du arlo, alde horretatik. Eta bukatzeko badira badago beste alderdi interesgarri bat, de, deitzen dena frente baterakoia, ja, herrikoia, ja. eta horrek aurkeztu du zerrenda luze bat Grezia euro eurotik ateratzeko eta berriz dragman hartzeko eta baita ere Europar batasunatik ateratzeko. Eta hauek proposen zerrenda batekin aurkeztu dira, eta hauek izan daitezke azken orduko sorpresa bat, baina ignderte ez dugu ezer jakingo. Eta orokorrean ikusten duguna da azkenean eta ipatu duzu pixka bat, e, bipartidismo hori apurtzen ari dela eta beste tendentzia berri batzuk sortzen ari direla batzuk ezkagarriak, beste batzuk e, itxaro penxuak. eta hori nolabait e, akaso greziaren kasuan e, areagotzen da sentsazio hori baina e, beste herrialde batzuetan ere bai e, nolabaiteko antzekotasunak ikusten ari dira, ez, ba, Frantziako zera e, hautezkunden kasun nun e, aipatzen zenuen Front Nazional, ba, oso emaitza ondiakatea ditun eta beste leku batzutan ere bai ikusten da bipartidismo e, oikoa apurtzen ari dela eta beste beste alderdi mota bat e, sortzen ari dela nola bait, ez? Bai, bai, desgazte ondila dago. Grezian nik uste du kaso ekstremuena da, eta hori ikusiko dugu igandean eh, matemati... fakulagaiu batekin, nola aldatzen den panorama, eh? Batez ere, pentsatzen baduzu, orain, parlamentuan geien gozoa duen alderdia Ba, Gerta daiteke igandetik aurrera izatea laugarren edo bosgarren alderdia. Eh? hori gertatuko da alderdi sozialistarekin. Eta da hoena zerre aina denez, ez dut uste boska galera hori Juan de Torrikoa izango denikan, baizik eta betirako galdua izango dela. E, Nir ustez eta jau iritsi pertsonal bat bezala ematen dut eta ez diakronista baten adierazpen aseptiko baten moduan, dirustez eskerrak galdu egin du aurreak kordio bat aurkesteko aukera. Eh? Segonda denbura, eh, aurkesteko gizartea ba, eh, egoera hau desmontatzeko eh, proposamen eh, sendo batzuk, edo, edo idei zentral batzuk. Alderdi bakoitza bere kabuz arkeztu du bere burua, ez daude ondo komunikatuak edo arrau gutu erremanak ez dira optimoak, eta izin dute bloke ba, indartxu bat aurkeztu egoerari bueltamateko ematen du alderdi bakoitza eskerreko alderdi bakoitzak bere aldetik jungo dela, bere salaketak eta bere eh, eskaerekin baina ez dala gauzatuko ba, buelta mateko aukerarik eta nik dut hori baliatuko du bere garaian, etorkizunean ultraazkuina, hori da nire kezka pertsonala. Bueno, Juan, maikusiko dugu, zertan e, gelditzen diren hautezkunde horiek eta are gehiago e, norantz dijoa greziaren e, politika edo instituzioen politika hori, ez dakit zerbait e, duzun e, faltan aipatzeko? Ez, momentuz ende guztia dago horri begira, igandean ze gertatuko denari begira eta nire ustez igandetik aurrera ze kontatzeko, ze gehiago kontatzeko izango lugu. Ba, saiatu gera hemen e, guzti horren inguruan informatzen jarraitzen, mileska Joan. Ez horregatik. Antxeta Anchetamedia.info. Antxeta irratia, Belaunaldi Olorentzako komunikabideak. Hemen txe jarraitzen dugu mundu hotxakonen azken minutuetan sartzen gera Egun e, berezia ospatu zenez maiatzak bata honen ba, inguruko komunikatu bat e, irakurriko dizuegu askapena.org web horrian e, argitaratua eta bertan irakurri dezakezuena Maiatzaren bata arrotasunez langile eta herri langile izatearen kontzientziaz ospatu beharreko eguna Ezin ahhaztu Chicago izaniko gertaerek dutela egun honen jatorria, naiz egun Amerikako Estatu Batuetan ez den mailatzaren bata ospatzen. Hala ere, langile haien borroka eta duintasunak ehundgogeita sei urteren ostean berelekua du mundu zabalean. Ez aien oroimenak oroimenaksoiik baizik eta etorkizunera begira egin beharreko borrokak eta eman beharreko pausuak aldarrikatzekoa izan ere egungo inguru Marian inoiz baino beharrezkoagoa da garenaren kontzientzia eta nortasuna ez galtzea kapitalaren erasoaldi bortitzenetarikoan bortitzenean ez bada aurkitzen gara Non datorrena daukaguna baino askoz kaskarragoa izango dela dirudien. Non Grecian edo Italian gertatu bezala demokrazia burgesa bera, ankazgora bota eta horik diktabat mendeko diktadura berriak ezarri dituen kapitalak eta merkatuek. Non imperialismoak hainbat gerra fronte berri zabaldu dituen. Honek, kostu, politikorik apenas sortu gabe Libian edo Sirian egin bezala. Zerugaina egun dugu beraz, baina argizpiak non nahi topak genitzazke. Prozesu bolibari arra sendotzen ari da azken urteotan, Venezuela eta gainerako herrietan. Duela urte gutxi arte dena baino irlago geneukan kubari bide lagunak geitu zaizkio. Bestelako herri baten amets edo edutopiara bidean. Aspaldion bestalde ongi hor hotzandutako Europa zaharrean borroka eta eskatasun naia berpiztu da. Batetik, herri txikien haotzak berelekua eskatzen du munduan. Eskozia, herrialde, katalanak, korsika, sardina eta tartean euskal herria. Bestetik berriz, langile mugimendua eta bean eta ezkerrean gaudenon kontzientzia pisten asida berriz ere. Greba, kaleetako protesta ekimenak azken batean kapitalismoaren aurkako aldarriak azken urteetako jartsunik ozenena sorrarazi du. Baina herri langileon etorkizunak alda... Aldarritik haratago sistema kapitalista imperialista errotik botatzeko adinako indarreta zuhurtzia behar du. Honegatik topatuko gara maiatzaren batean Euskal Herriko kaleetan gainerako herrien eskakizun eta borrokekin batera bidelagun. Gora maiatzaren lena 11 herri borroka bakarra orrela dio beraz maiatzak bateko komunikatua askapena.org/web horrian aurkitzen Aldo zuztena eta besterika gabe hemen namaitzen dugu gaurko mundu otsak saioa. Badakizute urrengo astean berriz ere zuekin guztiekin egongo garela internazionalismoaren eta kooperazioaren irratsaio honetan zaz abeslariarekin uzten zaituztet eta besterikadan gabe urrengo astea arte eta ondo izan. Aio. Herri mugimenduaren irratzaioa Ausu mediak ekoiztutako emaukizuna